Розділ 24. Кампанія розпочалася. У суботу Люїшем першим пройшов крізь розсувні двері. Замить він знову опинився в спальні з якимсь документом. Місіс Люїшем стояла застигла зі спідницею в руці, здивована тим здивуванням, яке було на обличчі її чоловіка. Подивися-но, сказав Люїшем. «Просто подивись сюди». Вона глянула на книгу, яку він тримав перед собою розкритою, і побачила довгий перелік предметів нерозбірливою сумішю англійської та німецької мов, а поруч вертикальний стовпчик цифр, сповнений похмурого сенсу. Один чайник вугілля – шесть пенсів. Такий рядок раз у раз повторювався у цьому зловісному списку, починаючи і завершуючи його. Це був перший рахунок від мадам Гедоу. Етель взяла його з рук чоловіка, щоб розглянути ближче. Але із близька підсумок не став меншим. Їх нахабно обраховували. Їм якось одразу перестало здаватися смішним, що господиня називає відерце чайником. Цей документ, наскільки я розумію, поклав край неофіційному медовому місяцю містера Льюішема. Поява його була схожа на історію з діамантовою підвіскою принца Руперта. Мить і все перетворилося на порох. Цілий тиждень Льюєшем жив у блаженному переконанні, що життя виткане з любові і таємниці, а тепер йому з дивовижною ясністю нагадали, що воно складається з боротьби за існування і з волі до життя. Обурливе нахабство кип'ятився містер Льюєшем, і сніданок цього разу відбувався в незвичайній, Насиченій грозою атмосфері. З одного боку гнівне бурчання, З іншого переляк і заціпаніння. «Доведеться сьогодні ж після обіду Поговорити з нею», Сказав Льюішем і поглянув на годинник. Він запхав свої книжки До блискучого чорного портфеля І поцілував Етель. То був перший їхній поцілунок який не став багатозначною і урочистою церемонією. Він був даниною звичаю, та до того ж ще й поспішною. болюючим запізнювався на заняття, і двері грюкнули, коли він пішов до школи. Етель того ранку не мала проводжати його, бо, по-перше, він особливо просив її про це, а, по-друге, вона хотіла допомогти йому, і збиралася переписати для нього деякі лекції з ботаніки, в якій він сильно відстав. Дорогою до школи Льюішем відчував щось підозріло схоже на занепад духу. Розум його був зайнятий в основному міркуваннями арифметичного характеру. Думку, яка володіла ним настільки, що унеможливлювала появу будь-якої іншої думки, Найкраще подати в загальноприйнятій діловій формі. Прибуток. Готівка. Містер Льюішем. 13 фунтів, 10 шилінгів, 4,5 пенси. Готівка. Місіс Льюішем. 11 шилінгів, 7 пенсів. У банку. 45 фунтів. Стипендія. 1 фунт, 1 шилінг. Разом, 60 фунтів, 3 шилінги, 11 з половиною пенсів. Витрати. Проїзд в омнібусі до південного Кенсінгтона з нагоди запізнення. 2 пенси. 6 сніданків у студентському клубі. 5 шилінгів, 2 з половиною пенси. 2 пачки сигарет, курити після обіду. 6 пенсів. Одруження і переїзд. 4 фунти, 18 шилінгів, 10 пенсів. Необхідні доповнення до приданого нареченої. 16 шилінгів, 1 пенс. Витрати по господарству. 1 фунт, 1 шилінг, 4,5 пенси. Кілька дрібниць, потрібних для господарства. 15 шилінгів. 3,5 пенси. Мадам Гедоу. за вугілля, квартиру і обслуговування за рахунком. 1 фунт 15 шилінгів. Загублено 4 пенси. Залишок 50 фунтів 11 шилінгів 2 пенси. Звідси буде зрозуміло навіть найнедосвідченішим, що не беручи до уваги надзвичайні витрати на одруження та далеко не останні кілька дрібничок куплених етель, витрати перевищували доходи більш ніж на 2 фунти. А короткий екскурс в арифметику покаже, що за 25 тижнів залишок на рахунку дорівнюватиме нулю. А тим часом гінею на тиждень він отримуватиме зовсім не 25 тижнів, а всього лише 15. І тоді витрати основного капіталу становитимуть понад 3 гінеї, що зменшує призначений нашим молодим людям законний термін до 22 тижнів. Витонченому смаку читача ці потробиці, безсумнівно, виснажливі і неприємні. Але тільки уявіть собі, наскільки неприємнішими вони були містеру Льюєшему, що задумливо крокував на заняття. Ви зрозумієте, чому він вислознув з лабораторії і сховався в читальному залі, де спостережливий Смізерс, який зубрив свої конспекти лекцій, готуючись до тепер уже близького другого іспиту на медаль Форбса, знову був вражений до глибини душі, коли побачив Льюішема, який гарячково гортав сторінки цілого стосу періодичних видань. Освітні часи, педагогічний журнал, шкільний учитель, Наука і мистецтво, університетський кореспондент, природа, Атенеум, академія і автор. Помітивши, що Люїшем дістав із кишені записник і почав робити в ньому якісь записи, Смізер протиснувся в обхід біля столу Люїшем і, виринувшись з флангу, пішов в атаку. Що ви розшукуєте? Гучним шепотом звернувся він до Льюішема, водночас кидаючи уважний погляд на журнали. Він переконався, що Льюішем вивчає колонку оголошень, і його здивування ще більше зросло. «Так, нічого», – тихо відповів Льюішем, прикриваючи рукою свої нотатки. «А ви чим тепер зайняті?» «Нічим особливим». Відповів Смізерс, просто тиняюся залом. Ви не були на зборах минулої п'ятниці? Він повернув стілець, став на нього колінами і, спершись на спинку, почав пошепки розповідати про справи дискусійного клубу. Льюішем слухав його неуважно і відповідав гранично коротко. Що йому до всієї цієї дитячості? Нарешті Смізерс, зовсім збитий з пантелику, пішов, зіткнувшись у дверях із Парксоном. Парксон, між іншим, не розмовляв із Льюішимом після тієї сварки, що сталася між ними. Пробираючись до свого місця наприкінці столу, він манівцем обійшов Льюішима, а сівши, гордовито підняв голову і таким чином, особливо прямою поставою та поважним виразом обличчя, дав зрозуміти, наскільки образливою для нього є присутність Люїшема. Люїшем рився в журналах, переслідуючи одразу дві мети. Він хотів відшукати який-небудь спосіб самому заробляти гроші на додаток до щотижневої гінеї. І, крім того, бажав вивчити попит на ринку машинописних послуг. Що стосується його особисто, то в нього була неясна надія, від якої одразу ж довелося відмовитися, що, можливо, йому вдасться на березень отримати роботу вчителя у вечірніх класах. Але склад викладачів у вечірніх класах Лондона зберігається незмінним з вересня до липня. Вакансія може з'явитися, хіба що тільки через раптову смерть одного з педагогів. Приватні уроки були ще привабливішими, але жодної конкретної пропозиції він не виявив. Про свої власні здібності уявлення в нього було ще по-юнацькому наївним – Інакше він не витрачав би даремно стільки часу, занотовуючи в себе в книжці наявність вакантної посади професора фізики в Мельбурнському університеті. Він врахував також можливість зайняти місце редактора щомісячного журналу, присвяченого соціальним питанням. Він би зовсім не відмовився від такого роду роботи, Хоча власник журналу, можливо, і відмовився б від його послуг. Було ще вакантне місце куратора музею в Ітонському коледжі. Щодо друкування на машинці, то тут такого розмаїття не було. Зате все виглядало значно визначенішим. У ті дні жорстка конкуренція між людьми напівосвідченими ще не довела ціну задрукування на машинці до страшної цифри в 10 пенсів за тисячу слів. І звичайна ціна становила тоді 1 шилінг 6 пенсів. Виходячи з того, що Етель могла друкувати тисячу слів на годину і що вона була здатна працювати 5-6 годин на день, він дійшов висновку, що її внеском у родинний капітал жодним чином не слід нехтувати. Вона може заробити 30 шилінгів на тиждень. Зробивши це відкриття, Люїшем природно повеселішав. Щоправда, на сторінках журналів йому не трапилося жодного оголошення про те, що літераторові або кому-небудь ще Потрібна друкарка. Зате друкарки в безлічі пропонували свої послуги. Вочевидь, ЕТЛ доведеться дати оголошення. Потрібно буде написати так. «Спеціальність – наукова фразеологія», – розмірковував Люїшем. Він повернувся додому в обнадійливому настрої з цілим стосом нотаток про можливі вакансії. Того дня йому довелося витратити на марки цілих п'ять шилінгів. з обідом, Льюішем дещо схвильований попросив мадам Гедоу зайти до них. Вона з'явилася в найдоброзичливішому настрої, ані трохи схожа на такий звичний в Англії тип незадоволеної квартирогосподарки. Вона так і сипала словами, відчайдушно жестикулювала, щось пояснювала, але, на жаль, говорила сумішу англійської з німецькою і в особливо критичні хвилини віддавала перевагу німецькій. Природна чемність утримувала містера Льюішема від переходу межі цих двох державних мов. Півгодинні переговори Привели нарешті до полюбовної угоди. Рахунок було зменшено на шість пенсів. І обидві сторони оголосили себе задоволеними цим результатом. Мадам Гедоу залишалася холоднокровною до самого кінця суперечки. У містера Льюішема обличчя палало, горіли вуха, волосся трохи скуйовдилося. Але поступка шістьма пенсами у всякому разі свідчила про справедливість його претензій. Вона, мабуть, вирішила нас випробувати. Трохи винуватим тоном роз'яснив він Етель. Будь-що потрібно було проявити твердість. Тепер у нас навряд чи виникнуть подібні непорозуміння. А те, що вона говорила про вугілля для плити, зрозуміло справедливо. Потім молода пара вирушила на прогулянку в Кенсінгтон гарденс де з нагоди такої прекрасної весняної погоди Люїшем витратив два пенси на право посидіти на двох привабливих зелених стільцях неподалік від оркестру. Між ними відбулася, за висловом Етель, серйозна розмова. Вона виявила воїстину дивовижну розсудливість і міркувала дуже серйозно і розумно. Особливо багато говорила вона про необхідність економії в домашніх витратах і від душі журилася повному своєму господарському невігластву. Було вирішено придбати хороший початковий посібник з домоводства, який їй належить ретельно вивчити. У місіс Чефері був у дома свій оракул у господарських справах, книга «Дізнавайся про все зсередини». Але Льюішим вважав цю працю ненауковою. Етель вважала, що багато чому можна навчитися із шестипенсових жіночих журналів, однопенсових у ті дні майже не існувало. Ці видання вона купувала ще тоді, коли в неї були гроші. Але здебільшого, про що вона зараз гірко шкодувала, для того, щоб почерпнути відомості про нові фасони капелюшків і тому подібне марнославство. Що швидше вони куплять друкарську машинку, то краще. І тут Льюішем раптом зрозумів, що не врахував купівлю друкарської машинки, коли робив підрахунки їхніх ресурсів. Це скоротило їхній законний термін до 12-13 тижнів. Увесь вечір вони складали і переписували листи, надписували адреси на конвертах і приклеювали марки. Це були хвилини, сповнені надій. «Мельбурн – прекрасне місто», – говорив Льюїшем. І на нас чекає чудова подорож. Він прочитав їй вголос свою заяву про надання йому посади професора в Мельбурнському університеті. Прочитав просто для того, щоб послухати, як це звучить. Але на неї перелік усіх його наукових успіхів справив глибоке враження. А я й не підозрювала, що ти стільки знаєш, вигукнула вона. І їй стало сумно від свого власного невігластва. Цілком природно, що зустрівши вдома таку підтримку, він став писати свої листи в учительській агенції ще більш самовпевненим тоном. Оголошення про друкування на машинці для Атенеума викликало в нього невеликий докір сумління. Після того, як він переписав свою чернетку, Особливо виділивши красивим шрифтом спеціальність наукова фразеологія. Йому на очі потрапили записи лекцій, які вона приготувала для нього. Почерк у неї був, як і раніше, хлоп'ячо-круглим, як і тоді на алеї в Бортлі. Але пунктуація обмежувалася лише розставленими навмання, комами і тире а в правописі важких слів була помітна схильність іти в напрямку найменшого опору. Однак він заспокоїв себе думкою, що зможе перечитувати і виправляти її роботи перед відправкою. «Непогано було б», – подумав він між іншим, – «і самому просто діювати якийсь авторитетний посібник із пунктуації». Вони допізна просиділи за цією справою, зовсім забувши про майбутній завтра іспит з ботаніки. У їхній кімнатці було світло і затишно, тому що палав вогонь у каміні, горіли газові ріжки, а штори були запнуті. А та кількість прохань, яку вони склали, вселяла в їхні серця надію. Етель розчервоніла і збуджена, то пурхала кімнатою, то нахилялася над Льюішимом. Подивитися, що він уже зробив. На прохання Льюішима вона дістала з шохляди комода конверти. «Ти в мене справжня помічниця», сказав Льюішим, відкидаючись на спинку стільця. «Для такої дівчини я готовий зробити все. Я це відчуваю». «Справді?» – вигукнула вона. «Справді?» Я справді допомагаю тобі. Обличчям і жестом Люїшем висловив повне підтвердження своїм словам. Вона тихенько скрикнула від захвату, на мить замерла, а потім, немов демонструючи на ділі свою готовність незмінно йому допомагати, обігла навколо столу з простягнутими до нього руками. Який ти милий! вигукнула вона. Люїшем уже ув'язнений в обіймах, вільною рукою відсунув стілець, щоб вона могла сісти до нього на коліна. Хто міг би засумніватися, що вона справді йому допомагає? Розділ 25. Перша битва. Запити Льюішема щодо вечірнього викладання та приватних уроків були, по суті, тимчасовими заходами. Думки ж його про більш постійне джерела доходу виявляли повну нездатність співвідносити свої бажання і можливості. Професорської посади в Мельбурнському університеті, наприклад, він ніяк не заслуговував, та й запрошенню його разом із дружиною до Ітонського коледжу також багато що могло завадити. Спочатку він був схильний вважати випускника південного Кенсінгтона інтелектуальною сіллю землі. Достаток вільних пристойних місць із платнею від 150 до 300 фунтів на рік – справою очевидною. А конкуренцію таких низькопробних закладів, як університети Оксфорда та Кембриджа і коледжі Північної Англії – несуттєвою. Але вчительські агенції, до яких він звернувся наступної суботи, постаралися доволі швидко вивезти його з цієї омани. Старший помічник містера Блендершина в похмурій маленькій конторі на Оксфорд-стріт так красномовно прояснив становище, що Льюєшем навіть розсердився. Можливо, директором казенної школи? запитав старший помічник містера Блендершина, «Тоді чому б уже не відразу єпископом? Тільки послухайте!» Звернувся він до містера Блендершина, який у цю хвилину з поважним виглядом і сигарою у зубах увійшов у кімнату. 21 рік, жодного ступеня, жодних спортивних відзнак, дворічний стаж у якості молодшого вчителя, і бажає бути директором казенної школи. Він говорив так голосно, що інші клієнти, які чекали в приймальні, не могли його не почути. І до того ж виразно тикав пером у бік «Але послухайте!» – роздратовано перебив його Льюєшем. «Тому я й звернувся до вас, що не знаю, як узятися за справу самому». Містер Блендершин якусь мить пильно роздивлявся Льюішема. «Які в нього свідоцтва про освіту?» – запитав він у свого помічника. Той перелічив усі логії та графії. «Червона вам ціна – 50, і жити при школі – 60, якщо пощастить!» – рішуче оголосив містер Блендершин. «Що?» – вигукнув містер Льюішем. «Вам цього недостатньо?» «І мови бути не може». «За 80 можна отримати випускника Кембриджу, і він ще буде вдячний», – сказав містер Блендершин. «Але мені не потрібно жити при школі», – заявив містер Льюішем. «А місць, щоб приходити, вкрай мало», – повідомив містер Блендершин, – «вкрай мало». Вони хочуть, щоб ви ночами наглядали за вихованцями. Крім того, вони бояться, що, живучи окремо, ви поводитиметеся не зовсім благопристойно. «Ви бува неодружені?» – раптом запитав помічник, уважно вивчивши обличчя Льюїшема. Річ у тім, Льюішем зострівся поглядом із містером Блендершином. «Так, – зізнався він». Помічник ненадовго втратив дар мови. «Господи, доведеться це приховувати», – сказав містер Блендершин. «Нелегке завдання ви собі поставили. На вашому місці я б почекав до отримання диплома, якщо вже це не за горами. Тоді у вас буде більше можливостей». Мовчання. Річ у тім, повільно заговорив Льюішим, не відриваючи очей від носків своїх черевиків, що мені обов'язково потрібно чимось заробляти і тепер, до того, як я отримаю диплом. Помічник тихенько присвиснув. «Можливо, якісь уроки й знайдуться», – розмірковував містер Блендершин. «Ну, Бінксе, прочитайте мені ще раз його дані». Він уважно слухав. «Що?» «Проти релігійного навчання?» Він жестом зупинив читання. нісенітниця, це вже знаєте?» Викресліть. Вам ніколи не отримайте місця в школах Англії, якщо ви будете заперечувати проти релігійного навчання. «Це все матусі, Боже їх збережи!» «Забудьте про це!» «Не вірите, а хто вірить?» «Таких, як ви сотні, сотні!» Навіть священники є. Забудьте про це. А якщо запитають? Англіканської церкви. У нас кожен, хто відійшов від церкви, належить до англіканської церкви. І без того підшукати вам місце буде досить важко. Але, сумнівався містер Льюішем, адже це брехня. Не брехня, а законна вигадка, поправив його містер Блендершин. Це кожен розуміє. Якщо ж, мій дорогий юначе, ви цього не зробите, ми нічим не зможемо вам допомогти. Залишається журналістика або лондонські доки. Але з огляду на ваш малий досвід, точніше сказати, тільки доки. Обличчя Люішима вкрилося плямами. Він нічого не відповів, а лише хмурився і смикав себе за все ще далеко не густі вуса. Компроміс. Нічого не поробиш, сказав містер Блендершин, доброзичливо поглядаючи на нього. Компроміс. Уперше в житті Льюїш зіткнувся з необхідністю свідомо брехати. Він одразу спустився із суворих висот власної самоповаги, і наступна його репліка прозвучала вже нещиро. Я не можу обіцяти, що збрешу, якщо мене запитають. Гучно заявив він. «Я цього зробити не можу». «Викресліть цей пункт», – велів Блендершин Клерку. «Нема чого про це згадувати. Крім того, ви не написали, що вмієте викладати малювання». «Я не вмію», – відповів Льюішем. «Просто роздавайте копії», – сказав Блендершин. «Та стежте, щоб вони не побачили, як ви малюєте». Але так не вчать малювання. У нас вчать так, пояснив йому Блендершин. Не забивайте собі голову різними педагогічними методами. Вони тільки заважають учителям. Впишіть малювання. Потім стенографія. Зачекайте, обурився Льюєшем. Стенографія, французька, бухгалтерія, комерційна географія, землемірна справа. «Але я не вмію викладати ці предмети». «Послухайте», – почав Блендершин, але зупинився. «У вас чи у вашої дружини є статки?» «Ні», – відповів Льюєшим. «То в чому ж справа?» «Мовчання. І знову запаморочливе падіння з крутих моральних висот і удар об перешкоду». «Але мене швидко викриють», – сказав він. Блендершин усміхнувся. «Бачте, тут йдеться не стільки про вміння, скільки про бажання викладати. І ніхто вас не викриє. Ті директори шкіл, з якими ми маємо справу, не здатні когось викрити. Вони самі не вміють викладати ці предмети. І отже, вважають, що це взагалі неможливо. Говори з ними про педагогіку, вони посилатимуться на практику» але у свої програми вони включають усі ці предмети, а тому хочуть мати їх і в розкладі. Деякі з цих предметів, ну, скажімо, комерційна географія. Що таке комерційна географія? «Балаканина», – пояснив помічник, кусаючи кінчик пера, і задумливо додав, «і брехня». «Суцільна вигадка», – сказав Блендершин, – Чиста вигадка. Газети мелють нісенітницю про комерційну освіту. Герцог Девонширський її підхоплює і плете ще більшу нісенітницю. Видається, наче сам усе це вигадав. Дуже йому треба. Батьки ж раді вхопитися. Ось директори шкіл і змушені включати цей предмет у програму, а отже і вчителям його належить знати. Ось така справа. Гаразд погодився Люїшем, у якого від сорому перехопила подих. Ставте ці предмети. Тільки пам'ятайте, місце викладача, який приходить. Можливо, сказав Блендершин, вам і послужать службу ваші природничі науки, але попереджаю справа не з легких. Хіба що на вас покуситься якась школа, що заробляє собі фінансову підтримку графства. Більше, я вважаю, розраховувати нема на що. Запишіть адресу. Помічник видав звук. Щось середнє, між свистом і словом гонорар. Блендершин глянув на Льюішима і невпевнено кивнув головою. «За занесення до списку півкрони», – оголосив помічник і півкрони вперед на поштові витрати. Але тут Люйшем пригадав пораду, яку дав йому Данкерлі ще в Вортлі. Він завагався. «Ні», – сказав він, – «платити я не буду. Якщо ви мені щось підшукаєте, я заплачу за комісію. Якщо ж ні, ми зазнаємо витрат», – підказав помічник. «Доводиться», – сказав Люйшем. «Гра має бути чесною». «Живе в Лондоні?» – запитав Блендершин. «Так», – відповів клерк. «Гаразд», – погодився містер Блендершин. «У такому разі на поштові витрати ми з вас не візьмемо. Щоправда, зараз невідповідний час, тому на багато чого розраховувати не доводиться. Але іноді на Великдень бувають переміщення. Все, бувайте здорові». І є там ще хто-небудь – бінксе. Панове маски Лайн, Сміт і Трампс працювали за вищим розрядом, ніж блендершин, який спеціалізувався на другосортних приватних школах і найбідніших казенних навчальних закладах. Такими важливими панами були Маскілайн, Сміт і Трампс, що вони розлютили Льюішема, відмовившись спочатку навіть внести його прізвище у свої списки. Молодий чоловік, який приймав його, був одягнений бездоганно і розмовляв із зухвалою бездоганністю, не відривав погляду від його водонепроникного комірця. «Навряд чи це по нашій частині», – оголосив він, кинувши Льюішему анкету, яку належало заповнити. «У нас переважно аристократичні коледжі та хороші початкові школи». Поки Люїшем заповнював бланк своїми численними логіями і графіями, у кімнату увійшов. Дружньо привітавшись із бездоганною молодою людиною, юнак із зовнішністю герцога. Схилившись над папером, Люїшим встиг помітити, що на його супернику був довгий сюртук, лаковані черевики і чудові сірі штани. Поняття Люїшима про конкуренцію відразу розширилися. Бездоганний молодий чоловік, поглядом вказав новоприбулому на водонепроникний комір Юєшема. І той у відповідь здивовано підняв брови і виразно стиснув губи. «Цей суб'єкт із Калсфорда мені відповів», – виголосив новоприбулий приємним звучним голосом. «Що в нього там, пристойно?» Коли обговорення суб'єкта з Калсфорда закінчилося, Льюішем подав заповнену анкету, і бездоганний молодий чоловік, як і раніше, не зводячи очей із водонепроникного комірця, узяв її з таким виглядом, немов простягнув руку через прірву. «Сумніваюся, що ми зможемо щось для вас зробити», – запевнив він Льюішема. «Хіба що випаде місце викладача англійської мови?» Природничі науки в наших школах не у великій пошані. Класичні мови і спорт – ось що в нас головне. «Зрозуміло», – відгукнувся Льюішем. «Спорт, гарні манери, тощо». «Зрозуміло», – повторив Люїшем. «Ви самі вчилися не в закритій школі?» – запитав бездоганний молодий чоловік. «Ні», – відповів Люїшем. «А де ви здобули освіту?» Обличчя Льюішема запалало. «Яке це має значення?» – запитав він, дивлячись на чудові сірі штани. «У наших школах велике. Це, знаєте, питання хорошого тону». «Зрозуміло», – втретє повторив Льюішем, виявляючи в собі нові недоліки. «Найбільше йому зараз хотілося піти геть». Щоб цей елегантно вбраний учитель не міг його розглядати. Ви, я, сподіваюся, напишете, якщо у вас знайдеться що небудь для мене, запитав він, і бездоганний молодий чоловік поспішив, ствердно кивнувши, розкланятися з ним. Часто такі трапляються? запитав елегантно вбраний молодий чоловік, після того, як пішов Люїшем. Досить часто. «Ну, не зовсім такий, як цей. Ви помітили його водонепроникний комір? Уф, і його зрозуміло. А похмурий погляд і незграбність. У нього, звісно, немає пристойного костюма. Він з'явиться на нове місце з однією оббитою бляшанками-скринькою. Але такі, як він, та ще й учителі, що живуть при школах, пролазять усюди». «Тільки днями тут був Роутон. Роутон із Спіннера Він самий. І прямо заявив, що йому потрібен вчитель, який живе при школі. «Мені потрібна людина, яка вміє викладати арифметику», – сказав він. Він розсміявся. Елегантно одягнений молодий чоловік задумливо розглядав на балдашник своєї тростини. Такий суб'єкт все одно там не оживеться, сказав він, якщо він і потрапить у пристойну школу, однакова жодна порядна людина, не захоче з ним знайомитися. Занадто товстошкірий, я думаю, щоб його торкалися такі речі, зауважив агент. Новий тип учителя. Південно Кенсінгтонський коледж і політехнікуми печуть їх сотнями. Нове відкриття, що вчителю слід бути добре одягненим, змусило Льюішема забути своє обурення необхідністю брехати в питаннях релігії. Тепер він ішов, не зводячи очей з вітрин, у яких відбивалася його фігура. Сперечатися не доводилося. Штани його стали зовсім незграбними. Вони ляскали по черевиках і мішкували на колінах. А черевики були не тільки зношені до неподобства, а ще й кепсько почищені. Його зап'ястя потворно стирчали з рукавів пальта. Комір куртки помітно асиметричний. Червона краватка погано зав'язана і перекосилася, не кажучи вже про водонепроникний комірець. Комірець лиснився пожовтів, став раптом холодним і липким. Ну що з того, що він досить освічений і може викладати природознавство? Це ще нічого не означає. Він почав підраховувати, у скільки обійшовся в йому повний гардероб. Такі сірі штани, які він бачив, не купити дешевше, ніж за 16 шилінгів, а сюрту коштує щонайменше 40, а то й більше. Він знав, що гарний одяг дорогий. Біля дверей пула він постояв у нерішучості і повернув геть. Годі про це й думати. Він перетнув Лейстер-сквер і пішов вниз по Бетфорд-стріт, ненавидячи всіх добре вдягнених людей, які траплялися йому на шляху. Панове Денкс і Вімборн розміщувалися в схожій на банк будівлі біля Ченсері Лейн і без розмов вручили йому анкету для заповнювання. Релігія свідчило одне із запитань. Люєшем зробив паузу і написав Англіканська церква. Звідти він попрямував до педагогічного коледжу в Голборні. Педагогічний коледж постав перед ним в образі довгобородого, огрядного, спокійного пана з тоненьким золотим ланцюжком від годинника і пухкими руками. У нього були окуляри в позолоченій оправі та доброзичлива манера спілкування, що послужило цілющим бальзамом для ображених почуттів Льюішема. Знову були виписані всі логії і графії, викликавши люб'язне здивування своєю кількістю. «Вам би потрібно отримати один із наших дипломів», зауважив огрядний пан. «Це не становило б для вас труднощів, жодної конкуренції, і є премії, кілька грошових премій». Люішем не знав, що його водонепроникний комірець Цього разу зустрів співчутливого спостерігача. Ми читаємо курс лекцій і приймаємо іспити з теорії та практики навчання. У нас єдиний у навчальний заклад, де проводяться іспити з теорії та практики навчання для викладачів середніх і старших класів, не рахуючи іспитів на диплом учителя. Але в нас так мало слухачів, не більше 200 осіб на рік, здебільшого гувернантки. Чоловіки, знаєте, воліють викладати кустарним способом. Це характерно для англійців – кустарний спосіб. Говорити про це, що правда, не годиться, але однаково доведеться, коли щонебудь станеться. А на приємності почнуться обов'язково, якщо все триватиме, як і раніше». Американські школи стають кращими, та й німецькі теж. Старі методи тепер не підходять. Я кажу це тільки вам, а взагалі-то говорити це не годиться. Нічого не можна зробити. Занадто багато чого доводиться брати до уваги. Однак, але вам би непогано було отримати наш диплом. Станете гарним педагогом. Щоправда, правда, Тут уже я заглядаю наперед. Він добродушно розсміявся, наче вибачаючись за свою слабкість, а потім, відставивши вбік усі ці мудровані матерії, пояснив Люшому можливості, які дає диплом коледжу, після чого перейшов і до інших можливостей. Можна давати приватні уроки, сказав він. Ви б не відмовилися позайматися з учнем, який відстає у навчанні. Крім того, іноді нас просять рекомендувати викладача, який приходить, переважно в жіночі школи. Але їм потрібні старші люди, одружені, знаєте?» «Я одружений», – сказав Люєшем. «Що?» – перепитав вражений до глибини душі представник педагогічного коледжу. «Я одружений». Повторив Льюїшем. Боже мій! вигукнув представник педагогічного коледжу і з голови до ніг оглянув містера Льюїшема. поверх окулярів у позолоченій оправі. Боже мій! А я старший за вас більш ніж удвічі, і неодружений. 21 рік. Ви, ви давно одружені? Кілька тижнів, відповів Льюїшем. «Дивно», – сказав представник педагогічного коледжу. «Дуже цікаво. Справді, ваша дружина, мабуть, дуже хоробра молода особа. Вибачте мене, ви знаєте, вам справді нелегко буде знайти собі місце. Однак, тим самим ви стаєте придатним до викладання в жіночих школах. Це в усякому разі. Ну, тобто якоюсь мірою». Повага представника педагогічного коледжу до нього явно зросла, що було приємно для Льюішема. Натомість візит до медично-вчительсько-канцелярської посередницької контори, розташованої за мостом Ватерло, завдав Льюішему глибокого суму, і він вирішив повернути додому. Ще далеко від дому він відчув тому а простодушна гордість тим, що він одружений і активно бореться з жорстоким світом, зникла. Поступка, зроблена ним релігії, залишила в душі гіркий осад, а питання про оновлення гардероба було просто болісним. Щоправда, він ще аж ніяк не змирився з думкою, що в найкращому разі він може розраховувати на 100 фунтів на рік. А точніше, і то менше. Проте поступово ця істина проникла в його свідомість. День був сіренький, з похмурим холодним вітром. В одному черевику виліз цвях і отруював існування. Безглузді промахи і найбезглуздіші помилки, яких він припустився на нещодавному іспиті з ботаніки і про які йому вдалося певний час не думати, Тепер не виходили в нього з голови. Уперше з дня одруження його охопило передчуття невдачі. Прийшовши додому, він хотів одразу влаштуватися в маленькому скрипучому кріслі біля каміна. Але етель вискочила за столу, на якому стояла нещодавно куплена друкарська машинка, і кинулася до нього з розпростертими обіймами. «Як мені було нудно!» Вигукнула вона, але він не відчув себе задоволеним. Я не так уже й весело провів час, щоб ти могла скаржитися на нудьгу, заперечив він, абсолютно новим для неї тоном. Він звільнився з її обіймів і сів. Потім, помітивши вираз її обличчя, винувато додав Я просто втомився. І цей клятий цвях у черевику його потрібно забити. Ходити по агенціях досить виснажливо, але нічого не поробиш. «А як ти тут була без мене?» «Нічого», – відповіла вона, не зводячи з нього очей. «Ти справді втомився. Зараз ми вип'ємо чаю, а поки що дозволь мені зняти твій черевик, любий. Так, неодмінно». Вона подзвонила, вибігла з кімнати, крикнула вниз, щоб подали чай, прибігла назад, принесла зі спальні якусь подушечку із запасів мадам Гедоу і, ставши на неї колінами, почала розшнуровувати йому черевики. Настрій ульюєшима відразу змінився. – Ти молодець, Етель, – сказав він, – нехай мене повісять, якщо це не так. Вона потягнула шнурки, а він нахилився і поцілував її у вухо. Після цього розшнуровування було призупинено, поступившись місцем взаємним проявам ніжності. Нарешті, взутий у домашній туфлі, він сидів біля каміна з чашкою чаю в руці, а Етель, стоячи навколішки на килимку біля його ніг, відблиски вогню грали на її обличчі. Почала розповідати йому про те, що в день вона одержала листа, у відповідь на своє оголошення в Атенуумі. «Дуже добре!» – схвалив Люїшем, «Від одного романіста!» – продовжувала вона з вогником гордості в очах і подала йому листа. «Лукас Голдернес – автор «Горнила гріха» та інших речей». «Та це просто чудово!» Небезаздрощив, сказав Люїшем і нахилився, щоб при світлі каміна прочитати листа. Лист зі зворотною адресою джад Street, Юстон-Роуд» був написаний на гарному папері, гарним круглим почерком, яким, як уявляють собі прості люди, і повинні писати романісти. «Шановна пані!» – свідчив лист. Я маю намір вислати вам рекомендованою поштою рукопис тритомного роману. У рукописі близько 90 тисяч слів, але точніше вам доведеться підрахувати самі. – Як це підраховують, я не знаю, – сказала Етель. – Я покажу тобі, – відповів Люішем. – Нічого складного. Перерахуєш слова на трьох-чотирьох сторінках – Знайдеш середнє значення і помножиш на кількість сторінок. Але, зрозуміло, перш ніж висилати рукопис, я повинен мати достатні гарантії в тому, що моя довіра до вас не буде марною і що якість роботи задовольнятиме найвищі вимоги». «Ох ти, – сказав Люїшем, яка прикрість!» А тому я повинен попросити у вас рекомендації. Ось це може бути справжньою перешкодою, сказав Люєшем. Цей осел Лег'юн, напевно. Але що тут за приписка? Або, якщо таких немає, як заставу? Що ж, по-моєму, це справедливо. Застава була потрібна, досить помірна. Лише одна гінея. Навіть якби у Льюішема і зародилися сумніви. Один лише вигляд етель, яка прагне допомогти, прагне отримати роботу, змусив би забути їх назавжди. Надійшли моєму чек, нехай бачить, що в нас є рахунок у банку, сказав Льюішем, він досі ще пишався своєю банківською книжкою. Надійшли моєму чек, це його заспокоїть. Того ж вечора, після того, як було надіслано чек на одну гінею, сталася ще одна приємна подія. Прибув лист від панів Денкса і Вімборна. Він був погано надрукований на ротапринті і сповіщав про наявні вакансії. Усюди були потрібні вчителі, які живуть при школі, що вочевидь не підходило для Льюішема. Але однаково одержання цього листа вселило бадьорість і впевненість у тому, що справи йдуть, і що в обороні обложеного ними світу є свої проломи і слабкі місця. Після цього, час від часу, лагідно поглядаючи на Етель, Люйшем взявся переглядати свої торічні зошити, бо тепер, із закінченням курсу ботаніки на черзі стояв поглиблений курс зоології, останній, так би мовити, етап у змаганні за медаль Форбса. Етель принесла зі спальні свій найкращий капелюшок, щоб внести деякі вдосконалення в його оздоблення, і сіла в маленьке крісло біля каміна, а Люїшем, розклавши перед собою записи, влаштувався за столом. Розташувавши для проби зовсім по-новому волошки на своєму капелюшку, вона підняла очі і виявила, що Льюішем більше не читає, а безпорадно дивиться на застелений скатертиною стіл, і погляд у нього дуже нещасний. Забувши про свої волошки, вона дивилася на нього. «Про що ти?» – запитала вона трохи згодом. Люйшем здригнувся і відірвав очі від скатертини. «Що? Чому в тебе такий нещасний вигляд?» – запитала вона. «У мене нещасний вигляд? Так, і злий. Я думав про те, що добре б живцем занурити в киплячу олію якогось єпископа. О, Боже! Їм чудово відомі ті положення, проти яких вони спрямовують свої проповіді». Вони знають, що не вірити не значить бути божевільним або бандитом. Це не значить заподіювати шкоду іншим. Їм чудово відомо, що людина може бути чесною, як сама чесність, щирою, так, щирою і порядною в усіх відношеннях, і не вірити в те, що вони проповідують. Їм відомо, що людині потрібно лише трохи поступитися честю, і вона визнає будь-яку віру. Будь-яку. Але вони про це мовчать. Мені здається, вони хочуть, щоб усі були безчесними. Якщо людина досить заможна, вони будуть без кінця її обманювати, хоч вона й сміється над усіма їхніми проповідями. Вони готові приймати посудини на вівтар від утримувачів розважальних закладів і ренту з нетрів. Але якщо людина бідна і не заявляє привселюдно про свою віру в те, у що вони самі навряд чи вірять, тоді вони і мізинцем не ворухнуть, щоб допомогти їй у боротьбі з невіглаством їхніх послідовників. У цьому твій відчим має рацію. Вони знають, що відбувається. Вони знають, що людей обманюють, що люди брешуть, але їх це ані трохи не турбує. Та й до чого їм тривожитися? Адже вони вбили в собі совість. Вони безпринципні, так чому ж не бути безпринципними нам? Обравши єпископів, як цапів від Бувайлів, за свою ганьбу, Люїшем був схильний навіть цвях у черевику приписати їхнім підступам. Місіс Люїшем була спантеличена. Вона усвідомила сенс його промов. «Невже ти?» Голос її впав до шепоту, невіруючий. Люїшем похмуро кивнув. "А ти ні?" запитав він. "О ні", вигукнула місіс Люїшем. "Але ж ти не ходиш до церкви, ти не?" "Не ходжу", погодилася місіс Люїшем і додала ще впевненіше. "Але я віруюча. Християнка, напевно так. Але християнство, у що ж ти віриш?" Ну, в те, щоб говорити правду і чинити чесно, не ображати людей, не завдавати їм болю. Це ще не християнство. Християнин – це той, хто вірить. Але я це розумію під християнством, заявила місіс Льюішем. У такому разі будь-хто може вважатися християнином, заперечив Льюішем. «Усі знають, що добре чинити добре, а погано – то погано». «Але не всі так чинять», – сказала місіс Льюєшем, знову взявшись за свої волошки. «Не всі», – погодився Люїшем, трохи спантеличений жіночою логікою. «Зрозуміло, не всі так чинять». Хвилину він дивився на неї. Вона сиділа – Схиливши трохи набік голову і опустивши очі на волошки, і думки його були сповнені дивним відкриттям. Він хотів було щось сказати, але повернувся до своїх зошитів. Дуже скоро він знову дивився в якусь точку на середині столу. Наступного дня містер Лукас Холдернес отримав чек на одну гінею. На жаль, більше в чек вписати було нічого не можна. Не залишалося місця. Деякий час Холдернес роздумував, а потім, узявши до рук перо і чорнило, виправив недбало написане люїшимом слово «один» на «п'ять», а одиницю, відповідно, на «п'ятірку». Це був, як ви могли б переконатися, худорлявий чоловік із гарним, але мертвотно-блідним обличчям, з довгим чорним волоссям, у напівдуховному вбранні, по до крайності. Свої дії він робив зі статечною старанністю. А потім відніс чек одному бакалійнику. Бакалійник недовірливо подивився на чек. Якщо сумніваєтеся, сказав містер Лукас Голдернес, «Віднесіть чек у банк. Віднесіть його в банк. Я не знайомий із цією людиною. Не знаю, хто він. Можливо, він шахрай. Я за нього не відповідаю. Віднесіть у банк і перевірте. Решту залиште поки що в себе. Я можу почекати. Я зайду через кілька днів». «Усе гаразд. Чи не так?» – обережно запитав містер Лукас Холдернес. «Через два дні». «У повному порядку, сир, відповів бакалійник зі збільшеною до покупця повагою і вручив йому решту в 4 фунти, 13 шилінгів і 6 пенсів. Містер Лукас Холдернес, який з жадібною увагою дивився на товари бакалійника, відразу пожвавився і купив банку лососини. Потім він вийшов із крамниці, Затиснувши гроші в кулаці, бо кишені його були добряче зношені, і довіряти їм не доводилося. У булочні він купив свіжу булку. Вийшовши з булочної, він негайно відкусив від булки величезний шматок і пішов далі, жуючи на ходу. Шматок був такий великий, що губи містера Холдернеса потворно розтягнулися. Він із зусиллям ковтав, щоразу витягуючи шию. Погляд його виражав тваринне задоволення. Він звернув за ріг Джад Стріт, знову відкусивши від булки. І більше наш читач, а заразом Ільюєшими, про нього ніколи не почують.